ekitu cha somo lani ukinasema leo kinasema, <coughs> kinasema mtoto hujifunza kwa kuona na kusikia mtoto jisikia hujifunza kwa kuona na kusikia hem tuanze kwa maandiko mithali eh, na hiki nita, kama utangulizi tu wakati tunatafuta mithali tuko katika kipindi kinachofundisha habari za familia ndoa familia na katika ndoa na familia kuna malezi e, mamba ya watoto na nini ambayo ni kilio kikubwa cha wanadamu lakini wanalia kitu ambacho wameamua wenyewe ku, ku, kuharibu tu wenyewe e, wanadamu tunapolia si watoto sio tumeharibika na nini kimsingi ni kazi ya mikono yetu wenyewe wakuba. eh tunajifunza e, kichwa kinachosema mtoto jifunzwa kwa kuona na kusikia na Mithali shina tatu, mstari wa shina sito, tusome pare Mithali shina tatu, mstari wa shina sito Mwanangu, nipe moyo wako Macho yako ya pendezo ina njia zangu Hapa hamtaki, hamdai mwana, mtoto njia zake zi mpendezo ina mzazi ya Mtoto ndiye apendezo ina mzazi Nipe moyo wako, macho yangu ya pendezo ina njia zangu Umisano tufundisha kwamba, huyu mtoto mbae, yuko anafundishwa namna kuenenda iliwa sawa sawasawa, eh, ni habari ya macho yake kuona, eh, lengo la somo hili, ni, hii ni sehemu ya pili, kimi sinikama tu, ni sehemu ya pili katika habari za malezi ya watoto, bado kuna sehemu nyingine mbili, lakini pia ni sehemu ya nane katika jumla ya mafundisho, tukua tunasoma ya naosu ya familia, eh, na nikiri kwamba, Tulipunguza mambo mengi kwa kweri. Ukitawa kufundisha mambo ya, ya noro familia, nizikawa nda la maka msema. Kwa so, nipo matatizo mengi ya lipo. leo hii, familia nyingi, waume kwa wake, mmena e, mke, watoto na nini vitu vimevulugika kabisa kabisa. Na vimeazia makanisani kwa msemi. E, vimeazia makanisani. Lakini, sasa tuko sehemu ya habari za watoto, kama watoto bada, makumbuka wiki mbili za kwanza tulipoanza haya masomo tuliangalia mambo ya uchumba mfululizo wiki mbili mfululizo na wiki ne 4 mfululizo baadaye zilikuwa habari ya familia na ndoa na nini mena mke ndani ya ndoa zao na somo japo hapo likuwa za taraka na baadaye wiki iliyopita tukaona sehemu ya kwanza ya habari za watoto malezi ya watoto eh ilikuwa ni mara ya kwanza kwa wiki iliyopita Lakini leo tunaendelea ni somo la pili kwenye za watoto ndani ya mti mkubwa. Na wiki iliyopita kama nakumbuka tuliona habari za uh, kwamba mtoto unavomlea ndivyo anavyokuwa. Kimsingi. Kimlea vizuri anakuwa mzuri. Na tukaona pia somo la wiki hiyo pia ni kama la jumla la utangulizi katika mambo ya malezi. Tukaona kwamba uh, mtoto anapoharibika anapo anayepata shida ni mzazi mwenyewe eh ni mzazi mwenyewe mtoto anapoharibika ni mzazi mwenyewe anayepata hasara na to, akasema e, tuliona mstari mmoja uliokuwa unasema e, mtende pale mstari wa leo mithali 19 tusome mstari wa 13 eh mithali 19 13 anasema hivi mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye mtoto anapokuwa mpumbavu anayepata msiba ni mzazi Hey, wana wazazi wazazi wanaweza wasi onee umuhimu sana asa wana, wale wazazi wanao wana, walio na mambo yao wenyewe nakuta labda ana duka lake ana biashara zake Anahangaika na kazi zake na nini na wacha watoto na nini mwanzo ni anakuwa hajua anachokifanya lakini ukubani anagundua kwamba alikuwa anajitengezea msiba Biblia inasema ni msiba wa mzazi wake sasa hey. imeenda Ikiwa mfano yenda katika mataifa kama Ulaya, watu wamefika sehemu fulani na ndo kuja Afrika. Baada ya kugundua kwamba watoto wanakuwa ni misiba, wanaacha kuzaa watoto. Sisi tunaelewana? Kaso ndada, ndada atafenda msiba nyumbani kwake. E, kwa hiyo unakuta kwamba anaweza kafuga mbwa, kafuga paka, kafanya kila kitu, akanua midori, akajifanya vote vile afanya lakini akaepuka kuwa na mtoto kwa sababu anajua anatengeneza msiba. Na yule ndo amesema hivyo. Lakini sio mapenzi ya Mungu. Na huwezi ukatafuta kitu mbadala wa kila ambacho Mungu kikasimama. Sio rahisi. Mungu amesema kwamba uzao wako ndio utakuja baada yako ndio utakua msingi wako, eh, Na tuliona ni sema somo la pita Alafu wewe ukajitafutia mbadala fulani Ukwasemante afuga mbwa, anatakuwa na toyi na mambo gani na nini? Na uzee ni mangu, labda yani nitajiwekea utaratibu wangu fulani na nini. Wengine wanamwambia ukasimhitaji okay, mtoto kwa sababu nina mashine ya kufuria na mashine ya kuosha viombo na kila kitu. Lakini Mungu anasema haiko hai hivyo. Huwezi hata siku moja ukapingana na uumbaji wa Mungu mambo yakasimama. Eh. Kwa hiyo bado ule msiba utendae kuwepo. Eh. Sasa ni vizuri kuepuka hii misiba. Kwa sabi so, bina mtoto akisho mpumbavu ni msiba Na nana na, na, pena msiba Na tulisibitisha kwa winyo ikirio mara nyingi. Halipo eh, kwa naongelea kwenye misali. Kita pucha misali ya naongelea. Eh, Anisema. Uk, uk, uk, ukimwadhibu na kumlea na kumnyosha mtoto wako. Utamwepusha na kaburi. Utamwepusha na kuzimu. Haa eh, maneno yote ni maneno ya kimisiba Misiba. misiba. anakwari bikio unaona anakufa wakati mwingine anapigwa unajikuta tu ni Una, watu hapa mjini hapa unaukuta na mitoto iliyorahibika mwaka mmoja unasikia wamezi, wameu, wameua kibaka nyumbani kwake mtoto wake ni kibaka wameua na zika mwingine amefia gerezani ipo kabisa mwingine unasikia tu wame, yupo tu ni ni tahira tu liko mtaariko huko na ni unakuja ni misiba juu ya misiba kimse. Sasa maneno kidogo hayavutii sana. Lakini yana tu sasa, yana tu pata, nato kuku nyeza kuyasoma, na kwanini tu yakatai maneno ya mungwa katu mengine? Eh, unakuwa huna sababu, ok, so yana ndio somo mungwa kandi kwenye mstari utageka kwenye biblia. Kwanini na wake mstari unahanga kwa mtoto na mpumbavu ni, ni, ni, ni msiba, kwanini tu si mstari. Na maisha haya ndoa na watu, paka mifaa sio mfrene na hapa tu. watu, sasa. kuahirisha tatizo usifikiri kama ndo umelimaliza ujue ni kama umechelewesha likija itakuja na nguvu sana eh hey. watu wengine wanaweza kama kaahirisha tu tatizo wanasema nitafanya hivi na hivi lakini litakuja vile vile kwa njia nzuri kwani katika mambo yote tujiulize wazazi mliopo na wale ambao ni wakubwa sasa katika vitu vyote unaweza kuniambia kitu kikubwa sana nikumlea mtoto katika maisha of course kulea mtoto ni kazi ngumu kuliko kuzaa mtoto Ni nalimusema huko duniani Kazi ni kulea mwana Sio kulea mimba Lakini badu ni kitombacho Ni kinawezekana Lakini watoto wengi wa kabisa Watoto wa makanisani Ndiyo matatizo makubwa kabisa Kweli kabisa Kwa yutu naona kwamba Leo hii wazazi wengi Wameacha jukumu la kulea wamewaaachia watu gani? Wamewaaachia walimu. Leo huyu kimuliza tu kwa anakwambia mlezi wa, rakaraka, wa mara, mtoto ni mwalimu. Nlicho anachokijua kitani? Ni upotofu. Mwalimu kwa popote kwenye Biblia. Lakini mtoto umepewa na Mungu mwenye kuandikia Biblia. Eh? Watu wameachia watoto wao walelewwe na mabinti za kazi. Eh? Watu wameachia watoto wao walelewwe na na babu na bibi na mjomba yeye yuko biza na kukimbizana na shiringa na kukimbizana na cheo Na kukimbizana na raha zake tu mwenyewe Yuko tu hana kazi nyingine lakini Maisha yake tu ni kunikulisha tumbo lake na kuenjoy mnaombaambia mtoto unasikia yuko same fire na kazi mtoto yuko moja yuko kwa mjomba mwingine yuko kwa shangazi mwingine yuko kwa bibi na babu na nini afu amewazaa hivi ni vitu vichache kwa ni aviku. vem sana. sai é hii. Watoto wengi. Wasipolelewa na hao luo assim na hawa avaléi chocote Yani niari pango com mulher andou yure as pol mulher abas um tunaona a leréwi isso vamos na ona tu na ona matou que o tu na ona isso na ona dani andou as coisí Na ile ni ni vichache vinavyoripotiwa wengine unakuta wanadundana ngumi kila wa, kila usiku. E. Leo hi watoto wengi wasipolelewa na hao kwa kuzani kwamba ndo wanawalea. M, na, na walimu wachekechea, chekechea, wachanga. Mtoto miaka miwili mitatu. Yuko boarding, yuko wapi? Masaa mangapi? Hata kama yuko boarding anakuja usiku, mzazi wake hata anachokifanya kieleweki. Unaweza ukaacha hiyo kazi kumlea mtoto wako mbaka akakua. taweza bibi eh M watoto wengi wanajilea wenyewe watoto wengi tabia nyingi wanajifunza kutoka kwa wenzao kwa shame kubwa kabisa mm -hmm. na na kuhakikisha kuna mtoto anaye tumia masaa 3 na 4 kwa watoto wenzake hajifunzi chochote chema anajifunza kibaya ndio huko ndo mashuleni ndo mitaani popote pale me emsomeni E, tusome katika mithari hiyo hiyo Tutuakutia kwenye e, hoja zote kwa mdani Hano ni kama tunajenga hoja ya, ya somo Misingi wa somo Mithari nene Ndiwa sema kitapicha mithari ni abaliza malezi wa toto Kwa sema kuba kabisa na, na sisu wa kuba pia Mithari nene kumi anasema hivi Mithari nene kumi hivi anasema Mwanangu sikiliza na kuzipokea kaulizangu. Ni wazazi wangapi ambao wanakumbuka kuomba mtoto kauli za Kimungu? Hawapo. Kama wapo ni wa Na kama wapo wanamwambia vitu vyao wenyewe, wanamwambia walichokisema wana saikolojia, lakini sio vya Mungu. Anasema na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Mtoto alielewa huishi muda mrefu vivyo. Anaendelea anasema, "Nimekufundisha katika njia ya hekima" Nimeku ongoza katika mapito ya unyofu, Iwo ndiwa msazi anavole ya mtoto. Una katika njia ya ikima, katika njia ya unyofu. Watoto mbo hawajui sauti ya baba, hawajui sauti ya mama, miaka kumi, miaka yao yote wao ni wengi kabisa. Amina? Amina? Amina. Niko <laughs> pekia Aya, ananelea msari ule wakumi na mbili hivi Uendapo hatuwa zako hazita dikika. Wala ukipiga mbio huta jikuwa Anasema mkamate sana elimu usimuache hende zake Mshike maana ee uzima wako Usiinge katika njia ya waovu Wala usitembe katika njia ya wabaya Wala usiinge katika njia ya wabaya Emsi mama pale Ni nini kaipe? Mama ni nini kaipe? Ni nini? Sema wenda po hatua zako hasita wala ukipiga mio huta jikwa ina misali hatami sali ni kumi na tatu ina itwa mukamatesa na inuono misali mao wa Kristo tu ameisha ushika kwa ujua. Eh, mukamate sana elimu. Haina ubaya mtoto wako elimu hata ukitaka asome vitu vyote vya elimu ngo haina ubaya. Lakini mara nyingi na kimsingi katika maandiko haya eh wala haongei hicho kinachoitwa elimu inayosemwa na wanadamu. Basi ndio sababu mstari wa 13 anaeleza anasema usi amesema mstari wa 13 anasema mukamate sana elimu. Mstari wa 14 anaongeza anasema usiingie katika njia ya wa waovu wala usitembee katika njia ya wabaya. Mistari ya uovu na ubaya ndio inafundishwa mashuleni ni ndio nyawakanisani. po anaunganisha hoja ya elimu ya Mungu kimsingi mimi jasikia watoto shuleni wamemukamata elimu alafu anawaambia usiingie katika njia waovu na wabaya mshike sana Mungu na nini hivyo avifundishwe af, mashuleni wewe kwa unaona kwamba mktadha wa mkamate sana elimu au hoja kuba mkamate sana elimu ana elimu ya kumjua Mungu kwani Lakini haina ubaya pia kumpa elimu ya kujua ya, kujua ya duniani. Fundisha mtoto ajue ruga, ajue Kiingereza, ajue Kifaransa, ajue Kiswahili vizuri, aweze kujieleza, ajue sabu, aja, awe na ujuzi wa kazi za afanye kazi, apate mahitaji yake. Ndio. Lakini sicho hasa kwa ameanza nacho. Dio sababu anaunganisha mambo ya uchamungu na hiyo elimu. kusikia elimu ya mashuleni watoto wanafundishwa kuwa kuepuka uovu. Ee Kwa hiyo unangasema hoje hii inausu Ni hoje inaongelea Jinsi Watoto wanavu fundishwa Na kulelewa Beleza mungu Kisho chasomo kinasema Mtoto ujifunza kwa kuona Naoma nisitizo misali niyo tangulia nao Misali 23 26 Nilipo tangulia pale eh Macho yako ya tenezu na njia zami ili neno Elena kwamba watoto hujifunza kwa kuona. Leo hii kuna baadhi ya wazazi wanajitowapo hapo hapo kadhaa na wakati mwingine rahisi kukosea hivyo. Unajitahidi kumfunisha mtoto kwa kumambia mambia maneno lakini matendo yako hayafanani na maneno yako we mwenye Eh hey, wewe mtoto, uwe makini, usiona kuja nyumbani usiku saa 3 saa 2 wewe mwenyewe unaingia saa 4. Hey. ipo Eh. Wewe mtu chaangalia nywele zako, wewe unajitengeneza vizuri usitembee kama kichana nini? Nywele zako na wewe ni nyekundu kama umeweka mabridge kama ya kichana. Eh. Inatakiwa tuwafundishe kulingana na neno la Mungu, maana yake haya sijajitungia mwenyewe. E. Mtoto anaangalia mzazi wake anavotenda. Eh. Kwani waya niuliza swali. Kuna mtu alishowahi hata siku moja kumfundisha mtoto lugha yake kwamba sasa tuko darasani unamfundisha lugha ya Kiswahili un, un, unamfundisha mtoto anaanza kuongea lugha yako anajifunza kwa, kwe, kwa wa, wewe kwa kufundisha au anaangalia unavyoongea wewe vile unavyofanya ndivyo anavyo huwezi kawa unaongea Kiswahili mtoto akakuwa anaongea Kiingereza atakuwa anaongea lugha ile ile eh anakuona wewe ni baba ni mama Ana akipita kachunguza simu zako Anaangalia unama message Hamsini dani ya simu yako Mala I sweet I love you na nini Afu nyumbani wambia muwe makini Mwepuke uwasherati na uchafu na nini Yagati anakujua we mitendo yako iko vibaya. Eh? Amina, Amina. Eh? Kwawe mtoto anajifunza kwa kuona Mtoto anajifunza kwa kuona kazi tutaona pia anajifunza kwa kusikia vile vile kuona peke yake haitoshi hii milango miwili mi, mikubwa hii hii mlango wa fahamu wa, wa uoni wa macho na huu wa usikiaji umasikia. lakini wa kwanza kabisa ni hu wa kuona na kitenda ni cha anachokitenda na iza anasema na mimi ninatenda kama nilivyo muona baba yangu sikuleta homstari usho katika kitabu cha ya ya Yohana eh eh shetani shetani na ntafafanua ni nani shetani shetani kama shetani matendo ya shetani ushoga umalaya wa sharati uchafu ambao unaweza kufanya na mtoto wote wale wizi Utabia yote ile ya ki haiogopi degree ya mwanao. Kama ana degree basi ushoga utamwaogopa. Wao wao unasema kwamba mshike sana elimu, ukakisho umempa degree, umempa sijina master's, umempeleka ameweza form 4 umefanya nini? Unadhani ndio kumshika ndio anakuambia ndio umshike sana elimu. Sawa? Elimu umempa, umempa degree, umempa vienti ufanya nini? Lakini kwa kuhakikishia yeah. hey. ushoga hautaogopa kwamba ana degree. Ndio sio? Eh? Ushoga hautaogopa kwamba huyu mtoto ni daktari. a minha chapada na ligria o da actari quando a achei lá para quando a criança moja é que a criança não temos de matar todo tanzania alikuwa me huko ulaya. co uláia vale cá nem me soma queria namzuli torna-me um puta naik ame ame ame ame leo ameku vizuri na afikia vizuri. Agaenda akatafuta na pesa, kwao na vitu vifanyikafanyika vya maendeleo pale na nini. Baadaye taarifa zikaja asemwa yule kijana ni shoga. Na babake kwa daktari wa zamani. Haijapita muda mfupi, yule kijana katika mazingira sio ereweka. Shetani akamvuna kafa. Na kuhakikishia ushoga hautaogopa kwamba umesoma unao daktari au ulisomea Marekani. Ndipo utakutafutia huko huko. Kwa hiyo unapozisikia si sana elimu na nini usiviki kwamba hiyo elimu shetani ataionaogopa hata siku moja. Lakini je, ni wewe unaniulize kipi ambacho ni kizuri? Kwa hakika kwamba mtoto wako ameshika sana elimu, anavietta na nini au umemfundisha njia za kushinda kumshinda shetani? Njia shetani. hataogopa. Ushobe kwamba mtaalamu Aisha alikuwa na AI hesabu kitaifa. Hata kitoka na ushoga utampandilia vile vile na toa mfano wa, wa, mfano mmoja wa, wa ushetani wa wazee wazee hey. eh kama nita, mita, ma, a, a, Anaweza akachaguliwa kaenda chuo kikuu bora kuliko vyote lakini akafika faceia kama malaya unakuta ana, ana mume wa mjini ana mume wa darasani ana mume wa mtaani yani kila sehemu alafu na, na na degree yuko anaitafuta eti nikujidanganya tu Sadi utadanganyika, utakejeli, utafanya nini lakini, yatathirika, bina semema, kila jambu liyo fichika, nitathirika tu wakati flani. Lakini haizui, kumupa hiyo elimu ya dunia, lakini mpehekima ya elimu ya mungu, inayo sema kumushika sana elimu, kwenye kitapucha mithali, mlangu, ane mishitari, wakumina tatu, nicho mungu anachosema, kumwepusha na uovu. Degree ya udakitari, hamifundishi mtu kumepusha na umalaya, hata siku moja. haipo sijawahi kuiskia popote pale kwamba leo sasa hicho cha somo la leo ni kuepuka umalaya ukiwa, degri, ukiwa na degree na haipo eh eh degree yako eh, ya sheria haitamtishia shetani haitashitishau ushoga ule tokotofu degree yako ya teologia elimu juu ya dini sijini elimu ya dini siyo kumcha mungu siyo nini Uwe ukasema, siji kulinganisha, vitabu vya zamani, siji vya watu gani, siji, eh, izo teolojia za, za, za, za, za nani, Hazi, hazita mzuhia mtu kwa Leo hia, silimu kubwa sana ya, ya viongozi wala wakina desi tutu wa Afrika kusini, hali kufa na binti yake, nikuwa anonjisha video, biti yake, ni, siji ni, ni, ni, ni mchungaji siwa kanisa gani, la, la, la anglikana, siji vya gani na ya ni shoga, ameolewa na maramki wa kizuni. Na yake alikuwa ni Desmond Tutu, mtu marufu sana uko Afrika Kusini. Desi Tutu aliwai kusema, kama mungu bingu zake hazipokei mashoga, basi naomba ni kifanisende kwenye zombingu za huyo mungu. Mkuu wa dini Afrika Kusini nzima, alikuwa na eshimika kuliku, yee na mandela, ukitamuka mandela, unuamutamuka na Desmond Tutu kwa wakati mwenye. Nafiki watu wanafati ya mambu wanambu. Arifuamtara mwama theologia Theologia hai Theologia hai Shetani ushoga uugopi theologia Ushoga uugopi theologia Ushoga uugopi nini Twene kwenye zaburiya miyamaja 19-16 Twene pari Zaburiya Sikirizo ushoga uugopi nini Neno wa mungu itougopi Shetani uugopi nani Zaburiya miyamaja 19-19 Ushoga Biblia nasema hivi Misali maharufu sana mna Moyoni Mangu Nimeriweka neno lako Ni sije ni Moyoni mwako uweze kaweka hesabu, ukaweka fizikia, ukaweka eh siyo fiziolojia, siko kitu gani, alafu eti uka, usimtene Mungu dhaami. Utamtenenda kutosha fanya ushoko unapotaka. Lakini moyoni mwako weka neno la. Unakona kumfundisha mtoto wako. Je, ulishawakufundisha ushamfunguliaa mtoto wako Biblia? Au unamwambia maneno matupu yasiovunja mfupa? Maneno matupu yavunje mfupa? kuna katika hoja kadhaa kadhaa chache eh sio nyingi sana hoja kwanza matendo yako humfunza kuliko maneno tuko, tuko tunaifafanua ile hoja na unaweza okay, kusema sijaelewa hasa hili somo linahusu nini hili somo linatufundisha jinsi hasa sisi tulio wazazi na watoto ambao watakuja kuwa wazazi huko mbele na safari kwa sababu hatujifunzi kitu ambacho tunaokutumia kesho tunajifunza vitu mapema katika maisha Hili ili natufundisha latufundisha Namna ya uleaji wa watoto Kwamba inaanza na sisi wenyewe mienendo yetu Wiki tunangalia Tuliangalia kwamba Zile rawama watoto wami Watoto wami nini nazo ni za uongo kwa sababu Mtoto unavyo mlea niva kuwa Ukimlea mtoto vizuri atakuwa mzuri Endo ikuwa ni wiki eh, leo tunangalia zaidi Unamleaje kwa uzuri sasa Tukauna kwamba sana sana ni jinsi Unavyo wewe Badeto una ni sana sana unavyo neno la mungu taona vitu hivyo. kwa matendo yako matendo ya Kimungu na kumusikizisha. Na kuonyesha kwamba kuwekeza sana katika sijui elimu sijui. Leo hii watu wanajua kulea mtoto ni kumhakikisha umempatia ada au kumpeleka shule, umemaliza. Unatengeneza bomu kama mengine yote. Leo hii idadi ya watoto wanaosoma imeongezeka na idadi ya watoto vicha vicha, imeongezeka vile vile. kama elimu kumshika sana elimu ndio kulikuwa kuna mtengeneza vizuri tungetegemea kwa kuongezeka elimu duniani basi na na watoto wangekuwa bora zaidi so, so, so, tunadhani kwamba elimu ndio ndio no, no, no, kuwalea lakini vyote vinaongezeka uovu naongezeka na hicho na kinachotoa elimu na chochote kinachoongezeka kujitanganya seme pingana na neno la mungu ama neno tumeyafanyia uchunguzi tumeahsoma tume semaelewa tumeaha nena yalivyo jeo hoja Matendo yako, matendo yangu, humfunza mtoto kuliko maneno. Yani video level tender wewe, nifundisho. ni na utaki kumfundisha lugha ya kwako. Unajua unajukazaliwa, kama wazazi wengi wa, wa mjini Unakuta ana, ana luga yaki ya kijijini, labda naongea kisukuma, naongea kihaya, naongea kiha, naongea kinini. Lakini kwa sababu hakisemi, iyo ni lugha anayo njumba ya, ya, ya alifundisho na mazazi waki. Lakini kwa sababu mjini watu wanogea kiswahili. Na kwa kishia yule mtoto hata jifunza kile kiluwa chako. Hata kama wendo babaki na mamaki. Kwa sababu hukinemi. Hakisikii hakiwoni. Haki Hajarishi kwamba wewe ni kabila fulani. Watoto wengi wa mjini. Sio kwamba nafundisha kwamba watoto wafundisha ruka za kabila hapa. Sio soma angu. Soma angu ni kwamba mtoto hujifunza kile kinachotoka kwako. E, Akiona ongea kiswahili ata ongea kiswahili. Eee. Akiona unarewa, atalewa. Akiona unavuta sigara, atavuta sigara. Akiona ni mbea, atakuwa mbea kuliko wena. Tabia ya watoto ni moja. Mtoto akifanya, mzaza akifanya hapa, mtoto wenda juki do. eh kweli kapi. Kama Sulemani, baba yake alikuwa ya na wake sijiwa kwa kumi, he, akafikisha elfu. He, eh. mtoto anaenda juu kidogo ulipoishia akigona unalewa bia yeye atachanganya na madawa ya kulevya hey. eh ndivyo ndivyo ilivyo akiona unajificho na kamchemko kako kamoja yeye ataleta tu tatu eh hey. kweli tu Akiona unakahirizi, ye ya tavaa pete. Wehirizi suko meificha uku nanii, tumboni. Yata iweka hapa kwenye vidole. Kwa soo anajifunza kwa kuona na kuenda mbele kidogo. Wazaji wengi walio, walio ishia for forward, totu wako unakutuwa na degree. Anaenda juu. Haishi ipari. Na ni mara chache sana ukuta mzazi eleena labda ukakuta labda mtoto mzazi ameisha apa mtoto akashuka sio aise ukuta wazazi maliza zamani walipokuwa nasoma degree zao za labda kuchukia Dar es amepata degree ya sheria amepata nini watoto wake hawataishi sio sio sio aise ukuta mtoto waisha from 400 to 56 hapana wataenda juu na from six. Apa, anawa, kama alishia na degree moja ataenda afate masters afate <lipotu> ni tabia watoto kiwa kizuri mara nyingi kwa vibaya by the way eh hey. Kwenye mithali, hoja kwanza matendo, ni, nire ire, mithali shina tato, shina sita, macho yako, ya pendezu, mtoto anafungua, macho anawona, unachokise. Kwa hiyo, unawezu kwa kila siku, unapiga, kerele, unahongea, unahongea, o oh, toto mwache hivi, o oh, toto muwe, oh, hivi, usipo kuu unafanya hapanyi. Mfano, eh, sio raisi, mfunijo mtoto kazi za shambani kama wendi shambani. Sio raisi. Mtoto anaweza kujifunza kazi za shambani yupo na wewe unaenda shambani. E. Mtoto atajifunza kutulia nyumbani kama unatil, unatulia nyumbani. Mtoto atajifunza kuvaa kwa heshima vizuri yupo na wewe unavaa vizuri kwa heshima. Lakini wazazi wengi tunataka eh tu watoto tuambie have to stand, siyo, sio Biblia me imesema sivyo inavyoenda hata tukumwe. yeye anasema katika kitabu cha Mithali chukua mithali 23 toeni mithali 20 nini umoomo sadari 23 toeni mithali 20 ndari 20 tusome mstari wa 7 biblia hivi 20 mstari wa 7 mwenye haki aendaye katika unyofu Watoto wake watabarikiwa baada yake Nibarido ni haja sana sana Yani haya fana ni moja kwa moja ni kwa nanisema, Lakini unono kwamba Mjia anayo yendea baba Anayo yendea mama Watoto hufata humo Kwa mfano uyu mzazi ameenda kwenye njia unyofu Watoto wanajikuto wamevuna baraki Ndio sio Emuji ulize mzazi ambaye Ni, ni, ni taperi tapeli jambazi Mjini wapo wamejaa Watoto wako é com hii baraka está fundo aí para cá. Isso é raiz. Quer dica, mas quando Maria Ninguém não humo. É? Ninguém está a bucha, como ninguém está ali. Tendo com ninguém Zé Kiri Kama umechoka nita kufungulia Siyo kazi ngubu sana Lakini Mezo kufungua pia arba, Kumbina sita, kumbina sita, kumbina nane Kumbina sema hivin Kumbina kumaliza siyo maneno mengisa Kana sema Tazama kila mtu atumiae mithali Atatumia mithali hiki njume chako Haki Kama mama ya mtu alivyo Alivyo, alivyo na binti yake Nuno Kama jinsi Ulivyo Hanya sema kama alivyo sema Awa alivyo mfundisha, aaa, uh -uh. jinsi hanafu enenda, inenda. Alivu na mtoto wa wewe Wee ni wameeni upwele. Heo hii kilio kinancho watoto wameharibika ni uongo. Walio haribika ni wazazi. sababu huu, nani ya nanguvu ya kupingana na neno na wasema eh, Mleye mtoto katika njia impasayo. Na ya kiwa mkubwa hata yacha. Si mungu wa kwamba ukiakisha umemreya vizuli. Kutategemea kwamba ameharibika. Mungu na amesema hivyo. Sasa utatoka, utapata wapi nguvu ya kwanza kwa, kula, kulaani na kulaumu kwamba mtoto ameharibika wakati umeambia kwamba akiharibika ni kwamba ulimlea katika uharibifu. Au ulimwaachilia akajilea. Eh? Kwa hiyo kwamba na mtoto anayenenda kama binti Kama mama ndivyo na binti na kuwa hivyo. Na hili tuwai kulitumia wakati na fundisha watu wanaoana kuolewa, kuolewa. Kwa mba kumwana mama kwenye ndoa haipo sawa. Ukatekemea binti ya ndoa itakuwa haipo. Haijawe kutokea na haita kuwepo. Labda kama mungu wa mengiria kuna Labda kama kuna kitu kime katikati kikakata ule uhusiano, kabla nimeingia injiri ya kweli, kuingia kweli ya Mungu, kuingia Biblia kumefanya nini? Lakini kama wameleana kama kawaida, kusingia kitu kingine lazima wataenda sambamba. Eh, انت سمي. Kwa mfano, ukienda kwenye twende pale um, ah, okay, na naomba na, unifundishe neno la matumaini. Aya maneno yote ni matumaini, yaa inaelewe tu vizuri. Lakini wanasema neno la matumaini la wazi kwa wazi. Sio kwamba kila wakati eh wazazi wakaribika na binti labda na kijana wataribika labda. Sio kuna uwezo kukaingia mguso wa kimungu. Mtoto anaweza kukutana na injili ya kweli, akakutana na mchungaji anayehubiri injili ya kweli kanisani. Kama tunayehubiri, ikamokoa, ikamabadilisha, inatokea. Kwa mfano tuangalie kwenye kitabu cha Joshua mlango wa 24, lakini unaona kwamba lazima Mungu waingilie kati pale. Joshua mlango wa mwisho Joshua kina ule wa 2 Biblia unasema hivi. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ngamwe ya mto Maana kera Baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine. Baba Ibrahimu walipokuwa kuwa bado ngambo ya mtu Kupande wa pili wa Yordani Kabla haja mwini takutoka kwenye nchi ya uru Yule baba mzee mmoja Yule baba mzee mmoja yikuwa naitu wa tela tulifundisha, tulifundisha bariza kwenye Kutaputu ma, ya mazo mwangu wa kumina mmoja, e, Na kumina mbili Alikuwa na abudu miungu Lakini mwana Ibrahimu akawa Akamabudu mungu alihai Hapo katikati kulingia Mgawanyiko, yani kulitokea kisu Kikakata ule husiano Eee Mlete kwa kristo maanao Inezikana historia yako ya nyuma Labla andoa yako likufa ya Nanini Malezi yako ya kuwa mazuli Hata labla yirimu yako likataa nini Ukimleta kwa yesu kristo mungu anafuta Ananeta uzao wa mbinguni Sio uzao ule kwa ukoo wa nyuma Amin. Of course Atakua mtoto wako, atakua ukoo wako Atakua ukoo wako, atakua ukoo wako uko. Lakini zile baraka ata, atabeba baraka za Ibrahimu e, Ule ucha mungu atachukua Ibrahimu Kwa sababu ndio ukoo Wakristo. Kristo. Mm -hmm. Eh. Hivyo yes. hivyo. Lakini sio wanachofanya wakristo Kristo ndugu zangu mnaonisikia. Sio kichu wanachofanya. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 23, sehemu huko sababu takoje kusoma Mathayo 23 sio muda mrefu. Anasema Mafarisayo hunena lakini hawatendi. Mafarisayo walimu wa dini. wananena maneno mengi mazuri. Kila wewe madhania mengi leo hii Tasikia wachungaji, mapadri, watamwambia maneno ambayo sio mabaya lakini inaenda je, wanayaishi? Ndicho na wazazi wanataka kufanya. Anataka kuna wazazi wengine anataka mtu, anataka mtoto wake awe mcha Mungu, awe ndio mfano bora na nini lakini njia zake sio zenyewe na yeye. Eh. Jio. Hoya pili ndogo. masenamistari mi miwi Miwili mi, mi, mitatu. Yote ni misali, sio milele. Mtoto hulelewa kwa kufundishwa hofu ya Mungu. Mbali na kuona mienendo yetu mizuri, mibaya vyote vile, lakini vile vile kuona tu peke yake haitoshi. Ngoja nikupe mfano kwa nini kuona haitoshi. Dada na Daudi katika katika alipokuwa Daudi mfarme, mzazi na watoto na nini nadhani Daudi alikuwa na njia mbaya sana. Jaza Daudi zilikuwa nzuri kwa jambo. Makosa fanya, kipina kimbinadamu na nini na nini. Lakini kitu tunacho kiona watoto wote wa Daudi si juu aliyekuwa mzima. Hata Sulemani mwenyewe uwezo kummsifia. Wewe una ene unafikia simu fulani unaoa taifa zima. Eh wanawake 1000 si nchi hiyo? E. eso si wat, mtoto yeyote wa Daudi kutamani kuwa kama yeye Absalom Dina mwenyewe Amini nani tamari mwenyewe Amnon aliyembaka watoto wengi wa, wa Daudi hawako vizuri Daudi kama yeye vizuri kwa yu na hisi kwa kuona peke yake haitoshi na ndio sema aone sawa macho yake yapendezwe Nanjia zako we baba na we mama mi Mainendo wako Sao nazo ingilia Sao nazo amukia Nidhamu liyo nayo Jinsi nabosalimiana na watu Ibe vitu vyote Na umakini wako awone Lakini haitoshi Lazima umfundishi hofu ya mungu Ni wazazo ya ngapa mbao Wana chuku wa mda wakufundishi watu toone na mungu Sikumu janina kwenye si ni wachungaji si watu gani Ni wabije mani ni usiku mefika Sasareteni pipi ya tusomi Azema, a, Sisi watu naomba yani nika ni kama nikawa nimeowaletea kitu kibaya. Hivi unashutaje unajana <tosimulia> mabagani wewe bwana. Unakuja na siasa zako. Kusoma neno la Mungu usiku. Neno la Mungu jina lake jingine ni chakula cha uzima. Wewe umetoka kubogea maungali yako na vitu vingine vitamu vitamu, alafu unakata aje kubogea chakula cha uzima usiku. Amina Amin. Eh. Mithali mlango wa kwanza wa pili Tuanze na wa pili afu tuje wa kwanza tusichoke okay. kitamaniza hapa hata kutana wiki nzima kwa hiyo ni vizuri ondoke na dozi ya kutosha eh na ondoka na dozi nzima hata kutana wiki hii ondoka na, do, na dozi ya kutosha kabisa mithali mlango wa pili msalo wa kwanza paka tano binafsi anasema Nango apini manangu kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu hata ukatega sikio lako kusikia hekima ukawaelekezwa moyo wako upate kufahamu na amu ukiita busara na kupaza sauti yako ukapata ufahamu ukiutafuta ukitaf, ukitaf, kama fedha na kuutafutia na kuutafutia kama hazina iliyositirika ndipo utakapofahamu kumcha bwana na ku na kupata kumjua Mungu. Unaona kwamba anapangilia vitu utakavyofanya na nini, utafuta ufahamu na nini, lakini anasema hatima yake iweze kukuongoza kumcha Bwana. Neno la kumcha ukenda ukienda kwenye Biblia King James na hata maana ya hili neno ya msingi, kumcha kimsingi ni hofu ya Mungu. Mm -hmm. eh, ni kama pale tunaposema Niki karibia kufasi chine no lol. Marekei suhofu kitichot. Nabo kufa yeah. kwa yeah. diki Christ. Kumcha mungu ni kumhofu mungu. Lazima tumfafundisha watoto wetu kumhofu mungu. Na guta mfundisha mara moja marambili au uka abado. Raba akiba na miaka mitatu miene badai ugomwa chapana. Mfundi kama bavo na muriisha. Muriisha mpaka taka pufika semfuna na kadirisha hafu mta nazaka toka hapa kani hukumu kwa mahali kwa nafunisha vitu vygumu sana vitu baadhi sio sahihi. mimi nimesoma mithali michache mingesoma misali yote tungilala hapa tu tumichache mimi nasema mengi zaidi ya, ya nea yasema amina mimi nasema mimi nasema mimi kwenye mithali mbili truli kushoto kuna mithali moja tusome mithali wa saba tunasema kumucha buwana ni chanzo cha mahalifa bali wa pumbavu udharauhe kima na ajabu Alaf wasema ndipo tatamboa kumcha bwana. Manake ndipo kuwa na maarifa. Jamani unajua nisha sema mtoto akiwa mzuri sio anajua hisabati, anajua kiingereza, anajua siasi, siji amefaulu, amena vioni, amekuwa mtaalamu wa fedha, accountant, amekuwa eh tawala vitu, amekuwa polisi, amekuwa manajeshi. jeshi Hivyo Hivo vitu vyote sawa, havina ubaya, lakini Hakuna kitu kikubwa kama ukiwa na mtoto mwenye hofu ya Mungu. Kabla hajafikia kumwibia mwenzake ana hofu ya Mungu. Ha, kabla hajafikia kumtukana mwenzake na kugombana na kupigana ngumi, leo hii watoto anaamka wanapigana ngumi na wenzao. Au watoto unaweza kuniambia na hofu ya Mungu? Hamna. Mtoto mwenye hofu ya Mungu hofu kupigana. Ata muonea hata uruma mwenzake kumuona amevimba jitu, amevimba kitu, ameifanya nini kwa sababu ana ana ile nguso wa Kimungu. Amina. Ni mtoto ya leo haina tofauti kabisa ambayo imetokana na mezasi ya leo. Eh. Ele. Kumcha Mungu. Kumcha Mungu jina lake jingine ni fear of the Lord. Kumhofu, kuwa na hofu ya Mungu. Eh? Leo no, hii watu wanataka neno kumucha mungu ni ya maana nyingine na nini. Ukimuza maana kumucha mungu watu wajurakini ni kuhofu mungu, kuhofu sheria zake, amri zake. Kuhofu kile chikibuti ya umacho na wose kifanya. Leo no, hii, nani anahofu na mungu wao? Na hana kwa katika vitu vio katikati ya watoto. Na watoto siwaseme sasa. Hemi tukugeuzie kwa watu wazimu. Hofu ya mungu imeondoka. Hofu ya mungu waipo katikati ya watu. na nchi yote ile ambayo hofu ya Mungu haijalishi mna makanisa mengi kuliko nyumba zenu haijalishi mna, mna vipindi vya kwenye TV vya wahubiri elfu ngapi na miangapi wako kila sehemu kwenye ma TV kila sehemu na kwenye mitandao wa na hayo yote haijarishi kama hofu ya Mungu imeondoka katikati ya watu ile taifa limeachana na Mungu wao hata kama ungekuwa makanisa mengi kuliko nyumba mnazoishi kama ilivyo leo Hufu ya mungu. Mungu ya nisikia wasomu fulana. Yemu sikiliza manema. Ntu mungu ya kareta mistari ya. na diri jambo fulana. Nikuwa na ni jambo la kijami. Jamii, au la kifamilia, au la kindowa na wanake na wanaume katika tia. Ntu mungu akachukua mistari. Sikuwa kiwa hawana. Sikuwa. Wana kwa wana jitumainia wenyewe. Lakini. Siku wakikosa hoja wanaitaftana na Biblia na wao. Mtu mmoja kachukua misali ya Biblia kaimaga hapa. Mtu mmoja wengine wa wawili wakasema, Hei huyu naye kwenye group hapa anatuletea maandiko ya miaka 2000 iliyopita. Na anatuekea hapa ya yatusaidie ya nini wa Kristo?" Ni ya maneno. Yeah. Hey, kuturetea maneno ya Biblia ati ndio unatakiwa kutumia kama ndio kama hoja unataka jadili kisiasa. Kisomi sithieta ma ma anaite ritra chamiyake ufumiri rio pita mukristo na seme hofya mungu mionoka nenoa bibi na seme na dunia zita pita rakini neno langu harita pito na wakati harita onoka mmoja wa kweli. mmoja Tumalize. Mfundisha mmoja mmoja mmoja na kutima mamlaka vipi? Eh. Pakadi inavowezekana. Leo Hii pia ni watu sio watu wengi ambao unakuta huko makazini lakini hana sababu ya kumtibu boss wake. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza wa Efeso mwishoni pale mlango wa sita. zote hizo ni mlango wa sita ya hivyo vitabu. Timotheo wa kwanza na na wiifeso, wa mlango wa 6 kutima mamlaka lakini tukianza na kitabu na, na, na, na, na somo na, wa Warumi wa, tatu. kumtima mamlaka Lakini mungu, ukiwaza na kutima mlaka ya juu za ije mboi, mamblaka ya mungu. Emi sikirizo na kutima mlaka mungu, katika kitabu, katika misali ishirini na ane, ishirini moja, misali choke, tunakalibia kubaliza. Misali ishirini na ishirini na ishirini moja, ishirini na ishirini misali ishirini na ishirini moja, binasema, manangu, mche buwana, mche buwana, kimanisha mungu, na mfaume, wala usishirikiane na wenye kigeu geu. unasema neno mche bwana leo hivi watu hawana hofu uh, hata wa, sasa hivi naahurumia hata walimu wa wanaofundisha watoto wa waiki wa, wa Tanzania na mtoto ni, ni, ki, ni kijama kibaya kuliko hata kuliko mnyama Apolini watoto wa Kristo ah ipo haipo ipo ehe yaani wazazi leo ni wepesi wa kusukuma mtoto wakamleta duniani anaanza kuwa na matendo kama ya Osama akiwa bado mdogo. Wangapi kwani? Mmoja, wawili, asilimia ngapi? Kubwa. Eh, kubwa. Leo hii vitoto vidogo vya darasa la 3, la 4, la 6 vinapoanza kusikia kwamba sisi ana mpenzi wake si ni vingi. Naa, pana. Hodya 3 inasema, "Mnishe mtoto rohoni." Kama unavyo mwilisha mwilini Yani ni rahisi mtoto kwa mwilisha mwiliku Mwilisha nini kumvalisha Kumpa chakula kashiba Ni vizuri mwilisha mtoto hako kwa shibi Mpe anachokitaji Lakini zaidi sana Mwilisha kwanza chakula charohoni Na baidhewe chakula charohoni haki na garama Chakula chamwilini Unawezu kata lazimika kwa muka usiku kutafuta pesa yi kusudu yiku nunu Chakula charohoni kipo tuu chabure ni na utaratibu nyumbani kwako kila siku wewe ni kwa vitendo ukiwa na familia yako nenda katafuta biblia wewe mwenyewe unaweza ukajui kufanya nini au ni mkristo unajua jua biblia hakikisha kwamba ukishamaliza kuwalisha watoto wako chakula cha ugali mbwa ndizi chochote kile walishe vile vile na nini na neno la Mungu kwa mfululizo kama ambavyo kwani ugali wanakula jumapili alafu anakaa bila kula paka jumapili alafu atapata Walishe kila siku. Kama nafua walishe. E. Bibu na sema sema ya, se, ya nasema, seme, katika kitabu cha kumukumula turati. Kumukumula turati nane tatu. Anasema hivi. akawatweza watweza nane tatu. Aka watweza kafanya wa, waone njaa. Wapate kujua kwamba mtu Hata ishi kwa mkate. Tu. ila kwa kila neno. Itokano kwa kinyori wa mungu. Kwa mungu. Ni vizuri watu wa ishi kwa kila neno. Itokano kwa mungu. Kuliko hata mkate. Kuliko hata ito chakula kiengini. Yes. bwana anasema katika kitabu cha Timotheo e, Iyo hiyo hiyo kumbukumbu nimesitarudi huko sana eh lakini kumbukumbu tutaenda huko tu tuende tu, tu, tu <coughs> tumalize bwana jamaa maneno Timotheo wa pili 3:15 anasema sikiliza maneno hapo kwa nini Timotheo alikuwa mtumishi muema wa Mungu msaidizi mzuru wa Paulo akaingia kwenye kumbukumbu ya kazi ya Mungu kwenye maandiko ya Mungu ni kwa sababu Halirishwa Hakulelewa mwinini Hakupewa erimtu ya duniani Halipewa elimu ya neno na mungu Kila siku mtoto wako anafanya homework shuleni Kila siku anamasama 5, 6, 7, 10 shuleni Kwa nini asiuwe na mda kujifunza maneno ya mungu Kila siku Hata nusu saa saa moja basi Timoseo Mwakwanza 3, 5 anasema hivyo 3, 15 kwanza 3, anasema Eh, ivyo. Ah, tena wa kwanza. wa "Na yakuwa tangu utotoni umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate ukovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo." Timotheo alijua maneno ya Mungu tokea utotoni. Eh. Zabulia, ya é que o meu Pia na, usafiri firme, o meu pai cuidou com ele, meteu capricha, que logo. Então, Zabulia, como é que o na, na Mishoni mishoni katikati nem, maandiko Chisina chisa anasema vii. Zabria mewea kumina chisina chisa. Dawdi anasema vii. Ni nazo akiri kuliko wakufunzi wangu. Ma ana shuhuda zako nizo ni zifikirizo. jua shuhuda za mungu neno na mungu. Unakuwa na akiri kuliko hata wakufunzi. Kuna kitu kizuri kuwa mtoto mbae. Ana hekima ya mungu. Ana jua kufanya kazi. Anafanya ni. Nakini pia na hekima ya mungu. Unasikia fraha. Eee. Semu nyingine. Sina mda wakwenda huko. Anasema katika vitabu ya nenye kufuru kwa Yohana nyaraka zili anazo nyaraka tatu waraka wa kwanza wa pili wa tatu nyaraka na ya tatu mwanzo ni zile nyaraka mbili anasema hakuna furaha nyingine niliyona nayo kama kusikia kwamba watoto wako watoto wangu wanaendelea vizuri katika Bwana <laughs> eh hey, watu wengine nasikia eh hey, mtoto wangu amefaulu amepata hii point ngapi PCB PCM kitu si gani sawa ni mazuri lakini hakuna kitu kizuri zaidi kama mtoto wako we, Biblia inasema kusikia mtoto wako ana endelea vizuri katika bala, nsumemu e. tutoa kumanda kwa mungu kila siku. Bibri na sema katika kipitia kumbukumbu na torati, e. e. Hapa sasa mimi mtakimbia kwa sababu muda naowe sogea, kumbukumbu e. na kumbu torati sita, tayari yetu kwa pamoja. pa moja, sita, sita, sita, sita, sita. na sema hivi. Amani haya inayo kwa mulo leo. yatakuwa katika moyo wako nae utawafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembea hapo njiani na ulalapo na uondokapo Mungu anasema maneno ya Mungu wafundishwe watoto wako mara nyingi uketipo ufanye nini lakini siku nimetembea ile nyumba ya kichungaji na wambia tufungue maneno ya Mungu anasema sisi huatufanyio kazi tena wakachukia tena kama si nadhani Kama ningetakiwa kukaa muda mrefu nilibidi ni lazime nikaa muda mfupi. Kwa sababu inaonekana unatugasigasi. Usiku tulikuwa tunajifanyia mambo yetu na unataka kuanza kutufundisha maneno ya Mungu. Sio vizuri. Sio vizuri. Mungu ana sema, dada na, yarudia, alikuwa amesema katika kumbukumbu la Torati sita, lakini hata sit, hata moja. Kusikia neno imerudia ndani ya sura zinazofuata na ndani ya kitabu hicho ujue Mungu kaweka msitizo msana 18 anasema, kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioni mwenu. Eh? Na rohoni mwenu na rohoni mwenu Ya yawe daliri juu ya mikono yenu Nayo yatakuwa kama utepe katika macho yenu Nayo uafunze vijana wenu Kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako Na uendapo njiani na ulalapo na uondokapo Nono kwamba mungu ha, hajaweka haja Wepesi sana katika ile jamu e, Haja alichukulia kama kitu kidogo kidogo Hasima kila unapokana watutoko fundisho maneno haya mungu Kwa ni, ni kasi ngumu sana, baada ya kudhani kama ni kasi ngumu sana. Nye, yeah. sari wamishi kabisa tukatoa tumefunga tukatoa kwenye kumbukumbu la kumbu torati, tuene mbele zaidi. kumbukumbu la kumbu torati tharathina mbiri, piprena sema. Mwamba sari pokuwa naaga, tayfalake Anaenda kumaliza maliza moyendo, naye yeah, ali maliza moyendo siri ukatiza, ali maliza, kumbukumbu la torati tharathina mbira ubaini natano, <coughs> piprena sema, sema. Musa akamaliza kuambia Israeli wote maneno haya yote. Akawambia yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu leo. Nayo waamuluni watoto wenu waya tunze na kuya maneno yote. Atolati hii. Nuna kuma mungu, mungu hakuna na penda hawatu wa ya jue tupeke asema wambieni na otu. Watoto hufundishwa, watoto huhekimika Watoto huwa na hekima hukua By the way, usifikiri By the way, mbeza mungu mtoto ni muhimu kuruko na Manana anajua hiyo mm -hmm. eh, Mungu anajari sana, mtoto anayendea vizuri Kuruko mtumuzi manayendea vizuri Livwa, livwa Kwani mtu ukiwa na uombe ambaye Hamesha zavi, toto, sita, saba Na ukawa na ndama ambaye anakaribia Kuja kuzana, ku, ku, ku, ku kutuwa maziwa Nguvu taziokea kwa huyu mwembe ambaya mechaza memaliza utashukulika kwa hawa adogo. Adogo. Ndiyo sababu mungu naweka sana hapa. Ndiyo sababu utu na masomu ya malezi. Mm -hmm. Je, nana na hizi kwamba kwa. Aya na ya sema ni mepesi kwa ngu basi ni raisi kwa bieo ngini yaote mimi na yawezo. Pana na mina afajia kazi kama wewe. Mm -hmm. He. Na shetani anani. Tena kwa tarifa kwa shetani anani tafta mimi kuniku anafuta tafta wewe. Kwa kishe. Na majaribu yake kwa ni makubwa kuruko na mungu kujaribu uwe. Eh, nifu, nifu. Kwa yosu kwa sema, ya tuu, na nini, na nini. Pana, nakuambia uwe wa na najiambia na mimi. Amina. Wa Shehapa, mungu wafini ketu eshe hapa, tutafunga, mungu baba mungu na kushukuru kwa jiri na ino hiri, sate kwa jiri, kushukuru kwa jiri, kushukuru kwa jiri, kushukuru kwa jiri, kushukuru kwa jiri, kushukuru kwa na mba baba, umbatana watu na kwa uko na kula kwa Mungu, kwa kutana na kuoma kwao, na kula na kwao, na afya zao, na njia zao, na watoto masomo yao, na hikima zao Mungu wepo pamoja nao. Lashpiaote Mungu na Natulondoka Mungu anatenda sisi, na amani yake ikatufunike, patapo tukutana wakati mwingine Mungu, tunashukuru. Katika tena rake baba maana na mtakatifu, na milio tunapokea. Amen.